یر سی ابا اسحاق الصابی ابو اسحاق و مولا ده ندی مرشوی ده دی شریفی رضی ده هغه مرثیه کړی ده په دغه برخې خلکو اعتراض کړی چې دا صابی صابی په تعریف کې اختلاف ترونو تاسو د څخه کې برتراشي د صابی په तारीफ کې اختلاف ده امام ابو حنیفه رحمته الله علیه وای چې په یو نبی د انبیو باندې ایمان لری او اقرار کید وحی او یو کتاب باندې ایمان لری او دا په اهلی کتابو کے داخل داخله امام سی وای او صاحبین چې دنه اغه دا په دستور او عبادت کړي څه عبادت کړي دستور او عبادت کې دا په اهلی کتابو کې داخل نه وای ندبه نه چا اعتراض او څه داخو صاحب دی نو اړې کتابو کې داخل داخنا اختلاف خو دې ښودتا د مدح حواله کړی ده هغه وتوی چې ما د در ثبتو مدحنه ده کړی خو عالم مود ا علم مدحنه ولا کړی نامولاتو مدحنه ولا کړی مرضیه بیره ا علم من حملو على الاواعدی ارایت کیفه حنازیا عنادی ا علم تا ته پته ده من حملو ول الاواعدی دی خلکو سوک پور تکڑی دی په لرگو بالی ارا ایتا ستافی کردی کیفا حانا سرنگی او غرزی او بدل شو بدل شو منقلب شو اگرانا د مجلس جبلن جبلن هوا غر او غرزی دو جبلن مبتدادا و هوا والا قبر لکه نکیره مبتدادا کشوی دا ناکیرم افتدارا کاشی جبالن هوا لو خرا پی البحر اغتادا کدیر آپ ریوتی پا دریاب کنو گرزی دلی با من واقعاتی من واقعی دواجی دو غرزی دو دو دنا متطابع الازم چپر لپسی بی زگو نو غرزو لو فازی پی کری دی ابو تا شی غوٹ کانو گردی رو حپ حپ حپ حپ ابو پکی دا زکی که نگی گیا زگو رو را پورده شی و جبالن حوالو خرط البحر اقتادا من وقعه متتابع الازباد دي زبد الرابيه جلدي ما كنت اعلم قبل حتى كفيت ترى ان السرايا علو على الاطحاد دي كطود الذي بما كنت اعلم زمح كه پدي نوم پيا زنم او کو زی دوستانا او دغه ورو زی دوستانا په سرا پدی لندی خاور کی چې ان سرا خاورم چې تیاعو غالب کی یعل الاطوال په غرونو باندې غر غالب دی غر اوچت په خاور باندې خاور اوچته د غر باندې او ط غربي او د خاور د باندې د پاسه شورا تی په کې د ما خو مخ کې دا زماره پدی په نوچ ته چې ما وی چې غر غالیب وي او خوره دلال دي او زه غره دلال نشه خوره پیدا باندې سره هرکه مشابه مشابهت در جبل سره کنه نو یو غرد خوري د پاتې او خوره چې د غرد په پاسه ما ته پته نه و داږي اوس زه د پته ورګر چې اوهول وی غرد دلال شي وای یو لګیدو قد کون تو اهوام ان اوشات رکر ردا لکن اراد الله غیر مرادی قد كنت احوا یزما خدا خو خوا ان او شاته را کر را چې تاسو را د امر نیم کبه چې بس نیم پتا شي نیم پمشي لکن اراد الله غیر مرادی لکن الله اراده وکړه دا هغه څه چې هغه زما وراد نه دي بس ته بوتلی زپاتی شونه ان ند مو علیک غیر باخیلات والقلب بالسلوه غیر جوادی پوږ کی پتا باندې بخل نه کوي راتويږي او ځلو پتا سلای باندې سخي نه دي سخي ناره تسلينه ملويږي او بے قرار ا دی تاسو سی ساو واتم بین الفضا و ناظری و غزلتم من عینیا کل طواری تا ترک هغه څه چې په مزد فضا کې دي هغه څه چې زماده سترګېږيږي وې زماده قتل او د فضا په مث کې ارزې تور کو ار سره باندې تیاراش ولا وغسلته من عینې کله سوالي او تا زماده سترګې نه هغه ټول توروالې جدي نه اوینزو سپینې پادشي او بیاځد عیناو سپین کې هوخکاروالې نه ک نظر نه ک نه دا خدا بچالي دل کې را تور نه نه وګي دې تور سره لیدل کېږي وې تور دې ټرول اوینزل او صرف شین پادشي دې او سره د سهارې نو او عالم تک تور دې استاد مردو زی بهې پیش شوئ ریول خودو دی منل ما ان القلوب من منل غلی لدي د کوالې د انګو د بل بل پهیل زهتم چمن ته اننی ل راتو ل خدي کې نظران ن سیل نه من رابل خودو د ش جو ریول خودو دی د کوواې د منله مدمې د او کوونه چې د و کوونه ډکې دا نګي دي شااهد دا دا کوې شااهد چې ان نل من نه غلي چې دا زله چر دا زونه چر دی دا د تن دی دا منل غل منل غلي دي دی وایي چې دا دلیل دی چې دا زونه چ ل نه دا تکې زونه تکې او دصد ووج نه ان قلو بسوا چې زونه تکې دي او من الغلیلی لي د صد د نه د حرارت د ووج د حرارت د ګېړډ د ووج نه چې دن ډګډه چې دن هغه ګرمه شوي ده نو بس دا زونه چې دن هغه تکې دي او کې روان دي چې دا زونه چې دن دا پهغو ماړ شي لکه بس پهته و کې تو نو د دیې دا پته ل کې چې دن نه چې دنغا ډېر زیات ت کې دي لکه الحراره دا وين لازم نتهغي دي ها لا كفل حشا قبرن وال لم ويل لم تاوي استاد بارا في الحشا قبرن في الحشا نو دي ميو ستوي نو وي دا مي جي بي دا بورتاي جي بي دي دو دي جي دي ميس جي دي شونو تاد پر پسله زما کی قبر دی یعنی تب کی پروتی و الام تاوی اگر چته ته نه راغاله زما پسله کی تب پروتی و من الدموع روايح و غوادی او دوخونه روايحو ما خامی کی راتون کی لیے و غوادی ساره تن کی لیے بس جړم ده پسې سارا ما سارا ما سارا وا لا کا بیل حشا قبر ون و الام تاوی و من الدموع روايحو و زا قط علي الارض بعدك كل ح واتركت ازيق علي بلا ذاتت <زاعت> علی <تالي> الارض كلها <كولو> بادک څنګه شه د ما باندې دم کټول پس د مرستانا وترغت ازیا که او تا پرې خو دې د ډیره تنگ په دې زمکو کې علیه په ما باندې بلا دی د خپل کور کې له خپل کور څخه سم تنگ شی دې زمکو خبرونه کولم تنگا دا تنگ دا کور کله ما ډیر تنگ دي مناجات مناجات دې توجې بسره الله ته پر یاد کړي الله سره جګکی دا مخکی آره یاد دیگه نه دی اج اب قایوب ابق څنګه دی اب قایوب کی و ابق و ابق حبیب رحمانن قرونا وکرن بعده وحالو ما جرا دا حبیب رحمان سببخه عالم او خطای خانغه انسان لیدا خطای خیمه انسان دی کا اسمه بل ازویر نو یی چې السنۃ الجماعت مسلکدار دی د نبی اسلام د لهونو سو معصوم چینه انیشتي پای ورشتي دته لیل دی مولا للمول المولا العجیب عالم حبيب الرحمن العثماني دیوبندي مل الله مزعه نورن ورحمتن الله دی ولا خبر د نور او د رحمت نډ کی امین کی دی الله هی نشتد به داءه العقام کله چې په دبان سخته شوه بیماری زو عقام لا علاج ه علاج نه کې د ډیرر بیماررو ډیرر ببییماررو نو دو س شیرونه ویر دي تاکه ا ایفون موته ظریون به ایسون کیرول قلببي واللهانهمو جا تاکه راغللی زم الله خفون یریدون کې متظرون جززي کوون کې به اییسو سخت صحتای کیو طلاب کثیر دې که کثیر دې چایي کثیر دې سین پکې نشي چایي ساتي کثیر القلب شنو صحیح وشه کثیر قظلی ما چوي دې مات لري دې ماتي زلي زار زارشه والهان پشان د سکران دې حیران دردمند ها جی کثیر دې چایي کې سین سره ایسو مته دې نه کوي سا یاددم که سین نشتې سین خ شکر دا ما چې سووکوی زما د او موجا درد رسول شوی مو تاریفون عني خلتو ب سااللیین زو نووبن حبت م نه هلجی بهلوته دعا او اقرار کوون کې طر را روان دی دس کار کوي چې ما یو ځای کړې دی ن کامل زو نووبند دګ دګونهو سره خلتوابو سرار حتې شاره ده هووت من حالج جي بهلو تصد دو ان چې را غورځ کې هغې ووج نه غورونهتهصد دو ان زره زره لو انزل نه ل قورلا جا بل لر را خاشي صدد بیا تهتو کالا ارجو سوا کاله رالی ننفس یا بند حزن والله مفازه تاسه که راغلی یم تم د او ځ هم د خپل ځان د پاار من حاض ضای د اوړیدو چې واړ ته وله متف او نه ضای د چا د ګب راحت چې چا چګ چابانې ګبر شو بیا چاسه ځي که نه دغه فتی تهتو کا ور راغباتو شو قته قودوني واغبتو عمل تصدو تدو تا سکو انرخال تجر کهه تا سکهه ور را غباتو او غابونه تکودودي را کايمال لره دغه رغبتونه شووق به وجهې د شوک نه چې تا سکه ډیر س او تا سکه یونه رغه به وربات شابه ده وراحباتو او یاره عملون عملونه زما تځدو تا سکو دا زیات را لرهته سککو حیررانتیا تسکع الرجل پی امر ولم يحتد لوجه حیرانتیاں بسوئے وَلُطْفُكَ فِي صُلْبِ الْجُدُودِ أَحَاتَ بِي وَلُطْفُكَ رَبَّانِي جَنِينًا وَمُرْضَعًا وَلِبَعْدَ هَذَا وُصُلَةٌ وَوَسِيلَةٌ بِأَكْرَمِ خَلْقِ اللَّهِ أَتْقَى وَأَوْرَعًا نَبِي الْهُدَى عَمَلْ وَرَابَ اللُّ جُودِهِ شَفِعًا لِأَهْلِ الْأَرْضِ طُرًّا مُشَفَعًا وَكَانَتْ عَ واکانتجوود دوو تجی اولی حاجین یا کوموله ح لته قضفاتهج وال ل کا ما نبویم تقاای ما نبود لفیتوننا گفتهیم ستاې را باې في سولبلجودي په اغشاد نکوو کې هتهبي ما ح کړي وه الله چې د پلاانو په شاې نو هم ستا م می ربانې را ته رالی وه لو ف اوستا می رببانې رببانې زما تربیت کرد دی جنینونه په داسیال کې چې زماګېډه کېپټوم او مرور ان او چې پیرره را کوولېلو او مرور ضان انته مجن نه کنفیمونود پېطوري ولی او زما د پااراد عادله پس د دی نه چې ستالو تهف هم دی لتون زما یو په واستوال دیو زمانه نزدیکته دی بے اکرم خلقی لای په ډیر عزتمن د مخلوق د الله تعالی اطقا وړ پر اعزازګار او اور اور پر اعزازګار نبی الهدا چې هغه پیغمبر د دی هدایت عمل ورا بذلوجودی هغه داغه د سخا داغه د سخا هغه بذل خورول چې دن هغه ټول مخلوق تر رسیدي شفیعا لئ آل الارض صفهاز ته انکی رزمه کې والو د پارا ټول ټول د پارا مشپا او ځما هغه وسیله مده ځما هغه وسیله مده باندې فشار کوي او ځيلي دا وته اې ځما هغه وسیله باندې څه کوي ټیټه غننګه وسیله ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پارش پکې غره پکې د نور څه نه ده ته ایدې کنه اوس دا د سی پټو نه ذکر کې وکاره تعجوز او یوجوډای استجیئ ال حاجتین خرابره د سکار د پاره يقوم ال حاجبه وتفاسید حينن سوخ لتقضا چه ده مقصد پرشی پا ترجعاو دا بوده او پشی نو علا بزکی کم دایغا حدیث تشاره که دا بوده او پشی نو علا ایتا کار ده نبیستم به سر اولاد اولاد اولاد اولاد اولاد نبیستم برا ریمان کسکی بگینا و احیامین الازرائی فیکن بیتیها و ما من صم اقوا و اشجعان او دیر حیاناک دا پیغ لینا اغا پردی دا کور کې او دیر پورکون که دا آه د یا ډیر قوی او ډیر بادر وکانا لیل متحملن و کانا سابور نه لیل ا دا موتااح میان او د صبرنا کو د تکیفونو برداشت کوون کې او بد شکو امشا او متض جز کوون عجز کوون کې وسیمن خسته جمین خسته بعضې تن پرراغه چمکیدون کې میاً چبل بل بندې را ولی جرییلن ویشان والا ثم اخشا بیا دیر ایو دنکی اخشا اور دیر چی دن اغا عجزی کونکی ایزا اشتاد دا حولون ون نبیون کلهم بی نفسی نفسی الفیزون مراجع یقوم فتعت امت بعد امت الیه و ان یغیثا و یشفع فما زال یدعو اببه و هو ساجد بی حتا حتی یقالا فیرفعا الهه ساقاله جسمې ه نابونه یاتي وسه یارهنی ملقان نوض فن مض تا ماته پنجهګنملاندې خ ز دولو کله چې سخ شي ته شي هغه یاره حولون هغه داغه حدیث ته اشاره کرد ها او دا محیب لپل ده مهیب او موحدواره ده مهیب چې سړی ته یریږي لگا او اخشار اس په تفذیل اخشار اس په تفذیل لې اېدا شتد حولن کله چې مصیبت شخصي او پیغمبران ټول په نفسي نفسي یل فزور تلفظ کې مرجعن بار بار بار بار ترجیع ترجیع چې بار بار اشهد الله الا اله دذر کیږي کنه چې بار بار ای نفسي نفسي وې ته يقوم نبی سان بپاسی پتہتی ا رابش یو اومت پس د اومت نه الی نه بیت ته ترجمه ان یغیسا او دغی بداتمای چې دی به زمونږه دیده کې مرسته وکي و یشبع او سفارش وکي فما زال یدعو ربہ او به شمه نه ته خپل نه دعا کوي او ساجل <سؤال> سیده به لګوري بی ادعت نس دعاګانی حتا یقال تردی پر چې ویریشی چې ارپا <سؤال> راسه یا محمد نو پایرپا دی به سر پورته کی دالیک پر دېش بعد ای الله <سؤال> <سؤال> بنګانو <سؤال> مزاری دا وګره لري پګی دېلای دا چې ورکوا دا ځان الله زړه ری دی دا هغه شیرونی دی په شیرونی کې هغه څه جاي دی چې ات نه جاي دی یشفعو دی یشفعا یرفعو دی یرفعا څه لا تا کوله یار شیرونی اه الہی یالا سقامل جسمي بيمارو د جسم او حنا بنيتي جما دانچا او زما بددنې کم زورې کړی دي و ګ زورې به غورزولې شوي ز پن کم زور م مزاف کم زورې مض زفن مض زفن مضافن دی که مز زف مض ما مضفر و صحیحون شوی دي غ مض دی مض زهاد ذا زه هوه د د رې زه زارره ضع پن مض ان کم زورې زه زرهوا سرتو لا یو تقو نو هوزه ان یو و راوه یو سریع او د ګرزیدن پهشان د بچي د مارغاي لا یو تکو نه زه و چې اقت نه لوي د پاس د پورته کېندلو والله توه نه قوي ان یو ت چوالو دي یو سر سری او جلتی وکې منډې وایي تاسو لازري دا پر خون ب ممورې بړېې راغلی یا سرکې پټ دا د ت سپ او دا ب چې تی نه شي سر پهکتته کته وړ مور ل را دا د غور بیا په کو بیا لاندې کول هم نه شي دی وواته لا یو ت ولا یتقوا ان والا یا تا کووه یو را به یا سره تو ویدونې تووی تُعاویدونِ الْأَصْقَمُ بَدْأَنْ وَعَوْدَةً وَتَعْرُقُنِ الْأَوْجَعُ عَرْكَنْ مُفَجَّحِ تُعاویدونِ اے بیمارہ زمان سر وست روپس کی گی روپس کی گی بار بار بَدْأَنْ وَعَوْدَةً شُورُ وَخَتْمِ یو ختمی کی بلے شروع کی گی جا ختمی کی نو بلے شروع کی جا ختمی بار بار راځي تو عايدو دعاو د یو عايدو موعوده تن دا چې دنو لکه بس داسې چې توجه د بيمارې ته چې ځما سره عادت چې وي تو عايدو نل استا مو عادت دما سره بيمارې بد انوا او دتن پښورو په ختمې دو کې وتعرو کو او ما چې دنو اې عربي چې دې مګي مگی مارارا را دردو نه ارکان په مګلو سره مفجعا سبحان الله مفجعا سیغه مګوله دردمند و انی سقیما نفاف عنی وعافینی اوزو بیماری ما نفاف انی وعافینی ما ته مافیو کې او ما روح کې وهب لی شفا الیس یذقی را دا کې د بیماری په اړه کې در پر ديلي طبان خې تن مته د للا عزی نن ک بان خاشي موته خاشا و را او کم کمزري کوون کې غمجننو کو ایبان دردمندو غمجن دانم د خاشانریون کې متخصیان عجززي کوون کې إلهي و أدخل في حشاي و أضلعي بشاشه إيمان فتح شات و رؤى ای زما الله او داخل کې په باطن زما کې او په وزر په ای ای په پختو زما کې بشاشه ته ایمان تازګی دي ایمان فتح شات چې ډکړې شي زما دا باطن زما دا حشای زما دا کلمی زما دا چې دنه دا, دا پختو لاد زي توررو ان دا جزینا تپارس غاره وچ دادا کی شي ولا استو بی اعمالی اريدو کراماتی ولا لی ان ارجو وان اتوقع نزه پخلو اعمالو بر اراده د خپل کرامت لره جزو د اعمالو دو وجنمای عزت من کی او نما مال رشتي چو تمو کما وانا توقعو د توقعو کما ولیکنک التواب و العبد مغریب وانتا کریمن للخلاص موقعا لیکن تهتهوادي بار بار تو ب کو لون کې او بنده وونګار دی زګو ناګارې مه ز ناګار یم اوناګار لیکن انته کریون ل خلاصي او ته ت کریم ایت کریمي موقعا للخلاصي او تصريغ رزقي په ګمان کې غرض دي چې وزدي معفوما الله ما معفو کرا شو رخصت نه دا یو لګو مرا موقعا للخلاصي تصريغ په ګمان کې ورکه کې بس دي معفوما الله شدي نو امام الله دي موت صلی الله عليه وسلم منګم د الله تعالی روغ دي پیدا کړی موږ بيمارانه ني دا چې اسکو بيمارو امن خيوس لکه هغه الهی رجائی فوق ذنبی وإننی لآلم أن العفا ينجح المروعان الهی اذما اللہ رجائی فوق ذنبی ذما تغا زما ده گنار غوناونو نه د تما د غونګاری موه تما وشته دي وا اني او یقینانه زه لا اعلم ما تخبط رج ان العفو ما چې د یونجل موروا ده چې د نو نجات ورکي او اغه چا لري چې غونو نه و یری چې غونو نه و اوتی ماف کې نو بس سخه را کېږي لکهه را شي که نه م بس ختم دوکې دی که نهوه افو کا شسونه لا یکووم و لهوددو جاواظمبي زاللاونه ینجلی موت اشي یا وتل کممونونه قلبي وتی بغیتللتتي ازانیلته حاضتلی فو جمعما اوسططرې خ کې الهی بجایل موسو طف فې حاجتي ب فضل کا یا رارحمن هو یا سامي حه وعفو کشمسن ویالاستا ما فی نوار ده لا یقومو لهاد دو جان نوار تا تیاری تنگی ده شی؟ نوار تا تیاری تنگی ده شی؟ لکن نوار تا جستا تیاری نش ده نستا ما فیت گناهن نش تنگی ده وزنبی زلا زلامن او زما گناه هغه توروال ده ینجلی دا خوری گی اے کېږي گی متقشیان خوری گی تقشو دا اریت چی ده سی اخوالی غو تختی وتېلکه منا قلبي او دا ارمان د زله زماري وتېلکه منا قلبي او دا ارمان د زله زماري وتې بغيته التي تي الګتي تا تي تي هي زه زه وتی بغیته التي مشاردا او دا مقصود زماده التي اغا اذا نلتها کل چزدا حاصل کما حازت لي الفوز اجمع و, و راجمو بشی زماده پره کامیابی ټول پټوله طولا باندې ټولو پټوله باندې الای هی زمہ الله بجاہ المصطفى تو جاده مصطفى صرف حاجتی پورا ک زمہ حاجت بفضل کے بفضل سر یا رحمانو اے, رحمانو اے, الدعا اے رحمان یا سامع الدعاء اے اور دین کی دعا بلارم په زو رحمان ما شاء الله بفضل لارمو میسه دي دا دعاده کړی د دا اوسه نه ديو بندیانوم پیلا سی ديو دا لږ دیوم اجزانو ته کی دي خدای خبره حتا دا عربو چې کم کتاب را پورتا کوي کم کتاب هغه خدای ان شاء الله تعالی به طور تحديث بنیمه دا عربو چې کم کتاب را پورتا کوي تقدمین دي هر سره آلیمان هغوی و دا دوعا په جا سره جغ نارواده دو بندیانوکې چې په محقیقين دي او بندیان دي نارواده دا خو پهدرر کتاب که نه توهی د ش کې حقیق داغه سری دی نور حسن شابخاري داغ سری دی داغ سری دی چې سبدر ص راپور ته کیو او دو کتابلي ک حياتو نامات سررییکی او نلوې به حمات رض دی من کراې حياتات کلی داغ سری او خبره پ په خبره پیشوی؟ اشعاتی لکنه دلیکلو کتاب حیاتو لاموات نیلوی سی پیلکل رد دی مرکاراتی حیاتو لاموات پا رسائلو کمشتر دا بدان لاؤ گوری دلیکری دی دوستانو اولی کتان لاؤ دو سوا صدورتی اصفحا دو سوا بای منگا محققینو سر ایو کهان پا خطلقو کبزوری خود منگا شویوخ محققین دی آدی کو تکتلا وګرا ودا کابیرونه چا خوښ ویل کپاتم چې تاروش دي چېرجا په لاس را دي ته قاضی شمس الدین رحم الله تا اکابرونه نوای دی وبن کې مدرس انات الله شاه بخاری رحم الله پیر بخاری رحم الله اغه تا نوای شیخ القران رحم الله د پنځه پیر شیخ القران غلام الله خان شیخ القران شیخ المشای علامه حسین رحم الله دا دا او دای استاد مظہران اوتی سی دای استاد رشید احمدی گنگوی سی اغه رشید احمدی گنگوی سی چې سړی نو خل اپریدا بریله بریله اشرف سیالوی دولثمو دیالثمو صفحه کې دي کی چې د علماء دیوبندو اصلي میشن هغه غلام خان چې دا هغهسته د عمل غوړل غوښتي اغه نته وګړه بدل تیخو په دې بلکی ور وشته ودا یاران یاراندی هغه دغه چې دنه وی هغه د محمد رضوی صاحب نه ډیره مولا چې کوم تایید کړي وی هغه دادی دا غلام خان دی وی دې دیوبنديان د پکارو چې دی دیواله رد کړو وی سکوته چرده خبری سېدی لګا دا سې دیوبندو هغه واه دا مې تاله دغه درکه اوګوره دا ګوره داسې کورته نو چې تن نې وت نو بلکوري ماه بلکوري ونهې بل کوری ونې او تللو اوګوره شو به سفه و یو دو چور شي او بله به اوګورې دو سو پچ شي او بله به اوګورې دو سو چر تر اوله سره دو سو چ دو, دو سو دوستانو تنګوی م ما د اوګ د بساس دی خدي دا لگ د دو سو چورت سی کے دواما دو خدا غینا دو سو خپل مراس داشتے بے جاہن نبی و بے حرمت نبی دا تکشتے ہی نئی ولا کئی نئی کنے ہی نئی, نئی, نئی؟ دا بے جاہن نبی و حرمت نبی شتے دا سی عجیب و خلقت نیمانی سید دل جوڑا کوکو ایمہ دین کی نزدیک یہ بھی مشروع و مصنون نہیں اَيْمای دین کی نزدیک یہ بھی مشروع و مسنونہ سنگا چند محققین دا خو د پنځیر کتاب نه لیکنا چې چا پیداري علامہ آلوسی لکھتے ہیں ولم یعهد التوسل بالجاہ والحرمت عن احد من الصحابه رضی اللہ تعالی عنہم وجعل من اقسام الغير المشروع قول القائل اللهم اسألك بجاہ فلان فانه لم یروی لمم یور أحد من صف دعا کاکه وما یسکو رو بعضضله عامې من قوي صله الله سلم کانت لکوم الله تععا حاج فس الل الله تعاله بجاي ف نه جاې انند الله عظیم لمې یغ أحد من افل علمې وله هوشي ان ح و دا رو ح دی نه الله بجاي و من را سر کهنیمانې یا لکه منې که نهې د دا خي یہ خبر اسی گوری توسل دعا تو حضرات صحابہ کرام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی وفات کے بعد حضرت عباس سے توسل ان سے طلب دعا تھا ان سے طلبی ان سے دعا کا معاملہ اللہ تعالی نہ گوڑا جس میں کسی کو اختلاف نہیں جس میں ابی اسلام سے کلا جون دیو وسیلہ وا چہ سوالو کا دارنگی عباس سے آج بھی کسی زندہ و موجود بزرگ اور مقبولِ بارگاہِ الٰہی حلتی سے انسان اپنی لئے اللہ سے دعا کرائے یہ بل اتفاق جائز ہے یہ بل اتفاق رہا وفات یافتہ یا غائب سے طلبِ دعا یہ ناجائز اور بدا دے یہ ناجائز اور سہے دیزے کے بتا صدی خطا کئی چیزہ دم اقصد دا دے د مړ نه تطلب لب د دوعا کو چې دا کاروکا دا کار وکه دابي ته رااجز دی د دا نه یادوي چغ ته وواای چې تا لا تا را ته دوکه دا خبر د د سیاق نه مخالفه په ده سیاتې تاسو وګوری نو بیا اصلانته و تهدا کار وکه او بااسې تهتهدا کار خدا ته سو وي چې ته کار وکه کوي تله ته سوالوکه چمن لداکارو کی دغت ته دا مراد چې مړي لذی او ارتوا چې الله تاسوالو کا چمن لداکارو کی هغه بوذر بوذر یافتہ کا پیغمبري او غیر پیغمبري عليهم الصلاۃ والتسلیمات پیغمبران دی دا غی نه درطلب درخاص نه ناجائز ده شریف پیری پیر کری دی ډیر او مخ کری کری دی, دی, دی, دی به مراد انسه طلب کرنا نه هی ان سے طلب کی ہماری دعا کرے کما یولومن استماع سباقی فتامل ان سیات و سباقی الک سباقی یانو معلومی فتامل او البته دادة جا خبره هوښ او حرمت کې که دا تعویل وکړي چې دا غي عزت زما پزله کړي هموي دا غي په جبخنه کومه دام جایز ده خو لیکن اشتناب ته اولادې تقیصې بکړي دي تفصیل تاسو نه کومه آی ان شاء الله چې کله وخراله مطمئن به یې په دې خبره دا داد چې دا وسیله ټکه په دعا کې ویل چې الله دې پلان کې پیغمبر په وسیله غوالم دام تاسو لري کې 274 صفحه همدې کتاب سیمو مې ولا وایه کنه یار سمته په کتلو وړی جنا زمون د ډیر خلک دی دا وړه خلک نه دی او زهیران دایمه چی کمالي کردې دی کمالي کردې اے پورا بازته کردې بغردابه بالا افتاد کشتی مدد کون یا <مدید> موینات اینا چوشتی امداد کون امداد کون از بندې غم آزاد کون د دې دنیا شاد کون یا شیخ عبد القادر تا دې کثیر کې لطاز دی اور اسے وہ اس قبیلی وسیلہ سمجھتے ہیں واذا خلق کوئی دی تو وسیلہ پوئی. حالان حالانکہ وسیلہ تو یہ ہے کہ دعا خالص اللہ تعالی سے کی جائے اور کسی بزرگ کا واسطہ پیش کی جائے چہ دتان کی وسیلہ پیش کوم بیا روسو وے یہ بھی سنت کے خلاف ہے یہ بھی سنت سے ہے بابا پیوڑی کل جب سنت کے خلاف تو اہل سنت کی بھی خلاف چې د اهله سنت خلاف نو اهله بدعت شې نه چې اهله سنت عارفه نو قديم چې ورته لیدل ته دا ځان نو ګورا روکی را لاندې دا یو کتاب دی شريعت یا جهالت دا د څه قصدي کول له دا الله بر څنګه زه ځان له یو جذبمي عجزبره له مزه کوي لا دا داسې یو کتاب دی چې د 10 ڑ ډم تا تاسو باندې چکوم او بیا الله تعالی دین تر اڑولې دي او دې داسې مقررب اگر زیدلې دي چې د په یو وخت په تفریغ کې بددو کینزل زر زر سره څنګه بیا ناسو او داسې 4.5 دی وی ولټکې نو ور دي فدې نه خاطر مته دې ارګین تو کتاب کې عربی نه وې اغه لق تهیاتو لله الله وسلم یو نور عربی نه وې هدايا سبب لنګای بخاری سبب لنګای ترمذی اردو او ګورو او شل زره پینزل زره کسان برده پا تقلیل کناس دی کشتی دا حسدی کشتی دا خبری جزد کم کمو او دا غصره دی د دا دیوبند دا غلمانا سوال شو دا دا بارکی محمود الاسن دیوبندی رحم والله دا غن کرده دا پتور کرده او مفتی مهدی حسن سیب او د نظام الدین سیب اغیی پی دستخط دی نبی سی بوئی صف سے پحل جس سے غلقی سندش ہو بیش آتوالو که من غم مهدی حسن الله دې او تاسو معافيو کی هغه ترې دې یی چې دموږ دې خپل ਸਰکار دې خپل الله تعالی کار شروع دې لگا ته چې ګنه الله دې او تاسو معافيو دي کی فتوه وختلې ده چې دې سړي تقریر او دې سره دی بالکل جاي دي دې تقریر او دې بالکل جاي دي ښه شرې تقریر دل دې جاي دي دوستانو دام دا مې دوار تر او دي دا نوي دې دا جوړ دې دی یارانو تقریبا 250 سفيد لري کړي دا جوړ دې دا نوي دې 250 پدې کېشته او دې نه دا ولی دا ورائے دا لابن نگانو دا پا در پول قاریز دی قاری طویب سیب قاری طویب سیب د دارلوم دیوبن محتمیم اغلی کی رحمه الله وی کتاب ایک مستند کتاب کے حیثیت رکھتی ہے شیخ و لعظی زکریہ اللہ تقریز اول حسن جنہ دوی د پازل دارلوم دیوبن زمی رحمت سیب یو میاش پوری دا کتاب دی لے دا ٹکتے عبد الرحیم لاچپ او هغه په حرف په حرف کې کتله ده زمي رحمت سه وي ااو دو دا طالب نیګانو دا چې په تاو دا ظلم دیوبند ورته پکړې ده داغه تعرپ د بارکی مهنا مظلوم دیوبند غیر کې وی ان یعنی پر حقانی کې یي کتاب عقایدی دینی کې تشریح او رد کفر او بدعت نه کانیه کتابه په 800 بها بیا دي بھائی دی بته ولی ځان له دې کې وی تاسو د بوتانو آیاتونه په اولیاء چسپا کوي دا چې د ریکارډي صحیته نه د ځواله ما سره شته وګورئ خلک وایي وجنم دی بیا مراد د وجن زرب شدید دی وجن نه ځیندي دا دی غلاځی کوي وی اللهتون غیر احیا جن هستیو کو پوښت رہے او چای نبی هو یا ولی هو یا فرشته هو اواتون غیر احیا ما شروع نه یا و دی بچیدہ لیلی کہی نا بے خبری کوئی تیسری بات کې کہ وہ مر چکے ہیں چوتی بات یہ کہ وہ زندہ بھی نہیں ہے پانچے بات یہ کہ وہ دوبارہ انہیں قیامت کے دن کب زندہ کیے جائوں گے ہر مومن کی روح وہا زندہ ہے عالتشکمزہ کی علینت ہے زندہ ابو جال کی روح بھی وہا زندہ ہے چار سو پچتر چار سو چیتر اللہ بندگانو چار سو تریتر اولی کی وے جاہلو قبر کے پاس دہسی ا الحمدللہ الحمدللہ وکتن اینی 477 یہ جاهل لو خبر کے الک پوری سقی نشبر اور رڈی روګه د بارت تیارا نمازان ته کچی کوي وې دا جاهل ران خبر سہولای ته مو چی غوا دی درلی نی دا بابی اور کده په 478 کې مردې سنتیا نه وی څه به نه سنځي نو وی بالکل نو وی انکراتوسل موتا خبره کی دلالت النس یا پر سوچنه اور سمجھنه کی باتیں کی جب نبی کریم مردو کو نه سنا سکتے تو پر ہماری اور اپ کی بات د لا کیا بیا دا ضای په عام مور و کاسم ثابت نه وي چار سو بحې مجد کو په هم و س نه وي چار سوېې خبري دي په کې یبتهغونه الاارت بلو وله دارهته اوباسه ممسلوې او دی کې یو خبره ده چار سو تا سرار ان لي کا دا کې ورې ده خبرې په کې دا دا خبرې په کشته دی کې خو دا کوم چې تقریضات دي اغایتي دې دکلي دې سره دا داګا دې ګور د زکریا رحمته اللهی تقریشته او ګور غنو غني اودل تو ګور تقریرات ته تقریرات کاروبار اخر را واله اخر اې داینه تاسو داړه چا تقریر دې لکا تاسو ګور دا یې ګینش د دی ما کتلې دا یې ګینش کې حاضر دی دا چې چا داغ په توا دی imediatly په من دګر ګر دی خو درته سندې باندې رحم الله جواب کوي دا بوتین څه درڅ صحیح والا صحیح والا اے ورهګا دا دی دا چې تاسو پریږدي کاری ته څه کار ষ্টې ا نو عادي کوموي ناروسته پښې دی زګریا تعالی دی او وګورې پدې کې زکریاث شي قرتیف سره پیژنېشت او زکریاث شي ویژه د قرتیف سره تایب کوما دا د اشاعت او کرامت په دنیا کې کرامت هغه ویژه د قرتیف سره وی چی قرتیف شوکتره دي د قرتیف سره دې تلل کېږي دا د ابو الحسن دیوی دي دا دو سید اسد میا شه د اوسین احمدی مدنی شهزه دي دادی زمي رحمت شه دېشتي کړه په دی باندې د دې تعارف زکی رودین سیفتا چې تقاضا د دې ون مرثقه ده یې را حسبره توامه ډیره خبرې دي وځلو داګونه دي پراڅه دي بس خیر دی, دی. دی. قبر شته سموي قبر شته دی مونږه مونږ ته قبر نه منی ازاب قبر مونکر د ازاب قبر نه هو تاسو یې مونږه خدان له ان شاء الله مونږ نه داتمه چې مونږه بنه راګي او مونکر ته تاسو یې مونکر ته تاسو یې دای دې کړې دی اور سو یکاشت پیته صفا دکن ہا استے کنا او گد واسطے رہا رہا بعد وصال کی یعنی وفات کے بعد ان سے دعا کرانے یا واسطے اپنی حاجت روائی کی کسی طرح تکلیف دینے کا تو یہ دستور قرون سلاسا مشهور لہا بال خیر وہ تین زمانے جن کے سراپا خیر ہونے کی شارت دی گئی ہے اور اور وہ اور زمانے مجتہدین میں نہیں پایا گیا بنا علی ہمارے پکارا گیا اس میں اکثر ادمی جواد کے قائل ہے اکثر واضح رہے کہ یہی مذہب اکثر فقہا کا قابل پتوہ ہمارے زمانے کیلئے ہے کیونکہ اس میں احتاط ہے چھتا اید پلان کیوالی پو وسیلہ سوال کو ہوا پلان کیوالی ندا اوپدیبانی بیاداری دی جاکی یاد د دمجموعت الفتاواد عبدالحیلق نوی سیب اگوی وسیلہ سے دعا مانگنا نہ تو شریعت میں پرز ہے نہ واجب ہے نہ سنت نا حتیٰ کہ ہمارے پوکہ آنپیہ کی نزدیک مستحب بھی نہیں ہے اس پر زیادہ سے زیادہ جو کہا سکتا ہے وہ یہ کہ وسیلہ سے دعا کرنا صرف جائز ہے تو ایک مباہ درجی کی چیز جس سے بڑے بڑے پتنہ کے دروازے کھل رہے کیا اس کو کرنا بہتر ہے یا اس سے بچنا بہتر ہے بجائے اس کو چھوڑنے کے اس پر اور ضد کرنا اس پر اسران اور ضد اور باسوں مباہ کرنا جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے وی چې داس تک چې الله د پلان کې پهوصله نو دا به صرف جائز ګرځي نه واجب نه فرض نه سنت نه مستحب او ایت په دې ته کېږي چې داو خلکو تا بیا د پیتنو زماره کې دا خبره ده دا شریعت یا جہالت نیمه کتاب لیکري دي الله دې وتمافیو کې په دې ته کې غطا شوي دي چې الای هی به جاهل حاجتی ال از دې یا رحمان او یا سامع الدعاء یا سامع یسته کاوی په دې ټکی کې خطا الله دې اوه خپل تحقیق ہوگا دا ان شاء او تسلی به شي به ان شاء الله دا نه غواړم چې موشنه مننه هر واره ته سو پېښ کړ دا عربو رسر دوره برتی چې شوروشه منس رس ترماجګر نه ختمي چې اور عالم جوړې کلي دوری, کلی دوری, کلی دوری کلی دی. یو کتاب دی د عربو البیان المفید فی متفق علی علماء اهلی مکه تو ونجد من مسائل توحید دروې تو کتاب دی اور وایي کتاب دی مناظرای کړدا او نو ما پرستي او وایي دی تحقیق کړی چې دا ما سره ټک دا ما سره ټک به چوپي نه ښه کوي هیڅ اندړی کلي پېښونو جنانا نارواله الہی بی دا بدل کا لگا الہی بجاہ المصطفى فخذ حاجتي الہی الہی بجاہل مصتفا فقضی حاجتی الہی تفا فقض حاجتی یا رب المصتفا فقضی حاجتي بفضلی کا یا رحمانو یا سامیت دعا بزر سے کیسا ہو لگا ہو لگا سبحانک اللہم و بحمدک شہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبی لک سبحان ربک رب العزیت محسن سلام و بلحمد اللہ رب, رب العالمین اللہ دیتا استخیات کی الله ربو دې دن اغا نیکان صالحانو غرزوا ما د خپلوس مناسب د نظم طرف او خف شو تر الحمدلله به شوق مینه دی ویلي ان شاء الله چې کله بیا وای نو خیکل کی ګوره نو الله به دې پک ان چې ما نه کوم غلطی شوی یا الله ما فیو کی چې زپکنده کی خطا الله دې ما تاغه صحیح او ما دې مافیو کی تاسو دې الله غ صحیح که ما خوری دره چوری الله دې تاسو در رسبین